41. fejezet Szuti Pászer vállára támaszkodva tette meg az első lépéseket a hajó fedélzetén, amely Memphisbe vitte őket. Noferet figyelte a próbálkozását. Elégedetten nyugtázta, hogy barátjuk hamarosan fel fog épülni. Párduc lenyűgözve bámulta a hősét, és arról álmodozott, hogy az oldalán egy hatalmas folyó királynője is lehetne. Egy óriási gályán utazgatnának Északról délre és délről Északra, s a hajó aranyrakományából megajándékoznák a part mellett elszórtan fekvő falvakat. Erővel nem szerezhetnek birodalmat maguknak, hát miért ne tennék adományokkal? Mire az elveszett város aranybányái kimerülnének, már az egész nép párducot és Szutit ünnepelni. Ilyen gondolatok jártak Párduc fejében, miközben kabinja tetején heverészet, a nyári nap égető simogatásaira bízva részszínűre sült testét. Noferet átkötözte szúti sebét. Szépen gyógyul. Hogy érzed magad? Még nem lennék képes harcolni, de már megállok a lábamon. Megkérhetlek arra, hogy inkább pihenj? Ha nem pihensz eleget, lassabban épülsz föl. Suti lefeküdt a gyékényre a vászontető alá, amelyet négy póznára feszítettek. Sokat kell aludnia, hogy újra erőre kapjon. Noferet a nílust nézte. Pászer átölelte. Gondolod, hogy túl korán jön majd az áradás? A folyó már duzzad, de a színe csak lassan változik. Talán van még néhány nap pihenünk. Amikor a szótisz csillag felragyog az égen, ízisz -íz könnyeket hullat. Az újjászületés ereje áthatja a túlvilágon eredő folyót, és mint minden évben legyőzetik a halál. Atyáink Egyiptoma mégis el fog pusztulni. Minden éjjel könyörgök néhai mesterünk lelkéhez. Biztos vagyok abban, hogy nem távolodott el tőlünk. Eh. Teljes a kudarc noferet. Sem a gyilkost, sem az Istenek testamentumát nem találtam meg. Kem a párhoz lépett. Bocsássák meg, hogy alkalmatlankodom, de egy előléptetést szeretnék javasolni. Basszer meglepődött. Kem, mióta foglalkoztatja magát az előléptetés kérdése? Gyilkos rendőrtiszt megérdemli. Mm, már korábban kellett volna gondolnom erre, hiszen nélküle már átértem volna a nyugati partra. Ö, nem csak az életét mentette meg, de az eszközt is kezünkbe adta, amellyel azonosíthatjuk az árnyékfalót. Ez a tett érdemessé teszi a hadnagyi rangra és a magasabb zsoldra, ugye? Mi ez az eszköz, Kem? Engedélyezze kérem, hogy mától gyilkos vezesse a nyomozást. Én majd segítek neki. Kiregyanakszik? Még néhány tényt össze kell vetnem, hogy pontosan azonosíthassam a bűnöst. Az viszont már most bizonyos, hogy nem menekülhet többé előlünk. Mennyi időre van szüksége? A legjobb esetben egy napra, a legrosszabban egy hétre. Gyilkos azonosítani fogja, ha a szeme elé kerül. Hát ezt nem lehet elítélni anélkül, hogy előbb kihallgatná az árnyékfalú többszörös gyilkos. Ha nem győzi meg gyilkost arról, hogy hagyja életben, akkor kénytelen leszek elvenni tőle az ügyet. Az árnyékfalú már megpróbálta megölni gyilkost, amikor ráeresztett egy másik páviánt. Hogyan felejthetné ezt el neki? Igazságtalanság volna meggátolni gyilkost abban, hogy eleget tegyen a megbízatásának. De meg kell tudnunk, hogy az árnyékfaló felelőse bránír haláláért, és azt is, hogy kit szolgál. Meg fogja tudni, de ennél többet nem ígérhetek. Hogyan tarthatnám vissza gyilkost, hogyha rátámadnak? Ha egy hős és egy szörnyeteg élete között kell választani, én már választottam. Jó, legyenek mindketten nagyon óvatosak. Amikor Beltrán átlépte a villája küszöbét, senki sem sietett elé. Bosszusan szólította az intézőjét, de csak a kertész felelt a hívásra. Az intéző? Elutazott két szolgálóval és az ön gyermekeivel. Mi? Miket hordasz itt össze? Igazat mondok biztosíthatom. Beltran dühösen rohant a házba, ahol Silky szobalányába ütközött. Hol vannak a gyerekeim? A delta vidéki házba utaztak. É, és ki így? A, a felesége. Hol van? A szobájában, de... Mondja már! Nagyon szomorú. Amióta visszajött, Pirám Szezből egyfolytában csak sír. Beltrán öles léptekkel sietett át a házon a felesége magán lakosztályába. Szilkisz összekuporodva feküdt az ágyon és zokogott. Ma megint beteg vagy? Beltrán megrázta szilkisz de az nem válaszolt. Ért küldted el a gyerekeket vidékre? Válaszolj! Rival rá Beltrán, és a csuklóját megszorítva kényszerítette arra, hogy felüljön. Megparancsolom, hogy válaszolj! Beszélyben vannak. Miket beszélsz? Én is veszélyben vagyok. Mi? Mi történt? Szirkis zokogva elmesélte az anyakirálynővel való találkozását. Az az asszony egy szörnyeteg, tönkretett engem. Beltran nem vette semmibe a történteket, sőt, elismételtette szirkisszel túlja vágyait. vágyjait. Ja, – Jó, jó, nyugodj meg, drágám! – Csapda volt, csapdát állított nekem! – Jó, nyugodj meg! Hamarosan nem lesz semmi hatalma! – De nem érted! Már esélyem sincs arra, hogy elfogadjanak az udvarban! Kifogásolni fogják minden egyes mozdulatomat! – a véleményemet, a kezdeményezéseimet. Hát kibírná ez ezt sokáig elviselni? Ja, – Jó, csillapodj! – Csillapodjak, amikor túlja tönkre teszi a hírnevemet? Szilkis gyűrohamot kapott. Összefüggéstelenül kiabált, érthetetlen félmondataiban összekeveredett az álomfejtő, az árnyékfalú, a gyerekei, a trón elérhetetlensége és az elviselhetetlen gyomorfájása. Beltrán elgondolkodva hagyta magára. Tuja éles eszű asszony. Az ilyen zavaros pillanatok egyértelműen mutatják, hogy Szilkisz képtelen lenne beilleszkedni az egyiptomi udvarba. A vezír és noferett társaságában tehát teljes biztonságban megtett Nílusi út szokatlanul derűs órákat hozott Párduc viszontagságos életébe. Álmodozott. Ráadásul most már egy nagy, kertes házról. Ezt persze nem vallotta be Szutinak, mert szégyelte, hogy lemond a hódítási vágyáról. Noferet jelenlétében lecsillapult a tűz, amely azóta emésztette, hogy először küzdeni kényszerült a túlélésért. Párduc felfedezte a gyengétséget, amelytől úgy félt mindig, mint valami halálos betegségtől. Egyiptom, a gyűlölt föld, a béke szigetelet számára. Beszélnem kell magával, szólította meg jelentőség teljesen a vezírt, aki pózban ült a gyékényén. Pászer egy rendeletet fogalmazott, amely minden tartományban megtiltotta egy bizonyos állatfaj megölését és fogyasztását. Hm, hallgatom. Menjünk a hajó tatjába, szeretem a nílust nézni. A korlátra könyökölve beszélgettek, mint két utazó, akiket lenyűgöz a folyó és a táj. A földes utakon, a halmok tetején ballaktak egykedvűen, hátukon gabonával. A derék állatok körül gyerekek hancúroztak. A falvakban, a pálmák árnyékában az asszonyok sört főztek. A mezőkön a parasztok a gabonát csépelték egy ősi dallamot játszó fuvola hangjára. Mindenki az áradást várta. Magának adom az aranyamat, Egyiptom vezírje. Hm. Szutti és maga egy elhagyott bányát fedeztek fel. A bánya a maguké. Tartsa meg a kincseket az isteneknek. Jobban fogják hasznosítani, mint a halandók. De engedje meg nekem, hogy itt éljek és elfelethessem a múltat. E, tartozom magának egy igazsággal. Egy hónap múlva az ország megváltozik. Úgy felbojdul, hogy rá sem fog ismerni. Egy hónap nyugalom? Az rengeteg. A barátaimat üldözni fogják, letartóztatják, talán ki is végzik majd. Ha segít nekem, valaki biztosan feljelenti. Nem másítom meg a döntésemet. Fogja az aranyat, kerülje el a háborút Ázsiával. Ezzel Párduc visszatért kabinja tetejére, hiszen imádta a napot, amelynek megszelídítette az erejét. Pászer nem maradt sokáig egyedül. Hamarosan szúti lépett hozzá. Járok, és a balkaromat is tudom mozgatni. Még fáj egy kicsit, de mégis elégedett vagyok vele. A feleséged egy varázsló. Párduc is az. Hmm, vérbeli boszorkány ezt az is bizonyítja, hogy még nem sikerült elszakadnom tőle. Egyiptomnak adja az aranyatokat, hogy elkerüljük a háborút Ázsiával. Hm, hát kénytelen vagyok meghajolni az akarata előtt. Azt akarja, hogy boldogan élhessetek együtt. Azt hiszem, hogy Egyiptom meghódította a szívét. Töjj, milyen jövő! Talán egy egész hadnyi libyait le kell gyilkolnom ahhoz, hogy ismét magára találjon? Hé. Na, de ne beszéljünk róla. Én miatt adaggúdom. Tudod az igazságot. Hát csak egy részét. De azt is látom, hogy mi a te nagyobb bajod. Túlságosan tiszteletben tartod az embereket. Ez mát törvénye. Már se Háborúban vagy, pásszer, és túl sok csapást kapsz anélkül, hogy visszaadnád azokat. Még egy hét és ismét harcképes leszek, hála Noferetnek. Hagy, hogy tegyem, amit jónak látok. Megzavarom egy kicsit az ellenfél játékát. N Nem fogsz letérni a törvényesség útjáról? Csapást kell vágni a nyílt harchoz, különben kelepcébe esünk. Beltran is csak olyan ellenség, mint a többi. Nem, Suti. Van a kezében egy döntő fegyver amely ellen se te, se én nem tehetünk semmit. Mi? Mi az? Erről hallgatnom kell. Hasz. Nem marad sok idő a cselekvésre. Ramses lemond a trónról, amint elkezdődik az áradás. Képtelen lesz megélni az újjászületését. De nem értelek. Eddig kétségtelenül igazad volt, ha nem bíztál senkiben. De most gyűjtsd mindenkit, akiben megbízol. Áruld el nekik, hogy miféle fegyver van az ellenség kezében, miért tehetetlen Ramses vele szemben. Együtt fogjuk kitalálni, hogyan háríthatjuk el a csapást. Meg kell kérdeznem a fáraót. Ha ő felhatalmaz rá, akkor eleget teszek a kérésednek. Ti kiszálltok Memphisben, én pedig tovább utazom Pirám Noferet lótuszt, búzavirágot és liliomot tett az oltárra a kis szentében, ahol az élők együtt maradhattak bránír lelkével, mik Bránir fényteste, melyet Ozíris a feltámadásra szólít, egy szarkofágban pihent az anyaföldben. A fiatalasszony a sírfalába vágott nyíláson átnézte a megölt mester szobrát. A szobor egyik lábát előre nyújtva állt, mintha lépne, a szemét az égre emelte. A sötétség most nem tűnt olyan sűrűnek, mint máskor. Noferet meglepetten érezte, hogy Bránér tekintete szokatlan erővel nézi. Már nem egy halott szeme volt, hanem egy élőé aki visszatért a túlvilágról, hogy átadjon neki egy, a szavakon és az emberi gondolatokon túli üzenetet. Noferet megrendülten igyekezett minden gondolatot elűzni az elméjéből, hogy szívével felfoghassa az elmondhatatlan igazságot. És Bránír beszélt hozzá, mint régen, mély hangján, kimért szavakkal, Felidézte a fényt, amelyből az igazak táplálkoznak, a Paradicsom szépségét, ahol a gondolat a csillagok közé száll. Amikor bránír elhallgatott, a fiatal asszony tudta, hogy megnyitotta előtte az utat, amelyen a vezírnek el kell indulnia. Még van esély arra, hogy legyőzzék a gonoszt. A hatalmas szakkarai temetőből kilépve, Noferet zsui a mumifikálóval találkozott, aki végtelenül hosszú kezét lóbálva, vékony lábain sápattan igyekezett a műhelyébe. Gondoztam Branir sírját, ahogy kívánta. Köszönöm, Zsui. Nagyon megrendültnek látszik. Semmi bajom. Inna egy kis vizet? Nem, nem, a kórházba kell mennem, viszontlátásra. A mumifikáló fáradtan igyekezett tovább a könyörtelen napsütésben az apró ablakos ház felé. A ház falának támasztva több, különböző minőségű szarkofák sorakozott. A műhely egy félre helyen állt, távol a piramisoktól és a síroktól. Egy sziklás domb még a pálmákat és a sivatag szélén lévő ültetvényeket is eltakarta előle. Az ajtó éleset csikordult, ahogy Jui belökte. A mumifikáló fölvette kecskebőr kötényét, amelyen barnás foltok égtelenkedtek, és közömbösen méregette a nemrég kapott holttestet. Másodosztályú mumifikálást rendeltek tőle, amelyhez olajokat és balzsamokat is használnia kellett. Jui megfogott egy vaskampót, és egykedvűen nekilátott, hogy az elhunyt orrán át kikaparja az agyát. Valaki egy obszidián kést dobott a lába elé. Ezt elveszítetted Koptozban. Zsui nagyon lassan megfordult. Kem a rendőrfőnök állt a műhely küszöbén. Téved! Ezzel a késsel szoktad felvágni a holtestek oldalát? Nem én vagyok az egyetlen mumifikáló. De te... Te vagy az egyetlen, aki néhány hónapja feltűnően sokat utazgat. Ez nem bűn. Valahányszor elhagyod a műhelyedet, jelentened kell, különben a kollégáit panaszt tennének. pedig pont olyankor keltél útra, amikor a vezír is, akit hiába próbáltál többször is eltenni lábalól. Nehéz a mesterségem gyakran van szükségem levegőváltozásra. Ehe, minden mumifikáló visszavonultan él, és sose hagyja el a munkahelyét. Tibában nincsenek rokonaid. Szép az a vidék. Nekem is jogom van utazni, mint bárki másnak. E, jól ismered a mérgeket? Ezt honnan veszi? Utána néztem. Mielőtt mújvikálónak szegődtél volna, a kórház laboratóriumában dolgoztál segédként. A helyismereted megkönnyítette a rablásokat. Nem tilos foglalkozást változtatni. Azon kívül kiválóan bánsz a hajítóbottal, hiszen legelőször madarász voltál. Az csak nem bűn. Minden jel arra utal, hogy te vagy az falu, akit megbíztak, hogy ője meg pászert. Rágalom Van egy bizonyíték. Ez a kis obszidiánból van, ami igen drága. A nyelén ott áll a mumifikálók jegye, és egy szám, amely a szakkarai műhelyt jelöli. Kár, hogy elveszítetted, Zsui, de megértem, hogy egy rövid időre sem akartál megválni tőle, a mesterséget szeretete árult el, jobban mondva a halál szeretete. A bíróság elégtelennek ítélni ezt a bizonyítékot. Te is tudod, hogy nem. Ráadásul biztos vagyok abban, hogy döntő bizonyítékot is rejtegetsz itt. Házkutatás? Hát elengedhetetlen. Tiltakozom. Ártatlan vagyok. Hát akkor mitől félsz? Ez az én birodalmam. Senkinek nincs joga betörni ide. Én a rendőrfőnök vagyok. Mielőtt megmutatnád a pincét, tedd le azt a sztavas kampót. Nem szeretem, ha fegyver van a kezedben. A mumifikáló engedelmeskedett. Menj előre. Zsui elindult a kopott, csúszós lépcsőn. Két folyamatosan égő fákja világította meg a hatalmas pincét, amelyben szarkofágok sorakoztak. A helyiség végében vagy húsz váza. Ezekbe került az elhunytak mája, tüdeleje, gyomra és belei. Nyisd ki! Az szentségtörés volna. Állalom a kockázatot. A núbiai levett egy fedőt, amely pávián fejet formázott, aztán egy másodikat, amely kutyájét, egy harmadikat, amely sólyomét. A vázákban valóban csak az elhunytak belső szervei voltak. A negyedikből viszont, amelynek emberfej formájú fedele volt, egy nagy aranyrút került elő. Kemp folytatta a keresgélést, és három másikat is talált. A gyilkosságai díja? Gyuy karbatett kézzel szinte közömbösen állt a helyiség végében. Mennyit akarsz, Kem? Hm, mennyit ajánlasz? Azért jöttél a páviánod és a vezír nélkül, hogy eladda a hallgatásodat. A keresményem fele. Elég? A kíváncsiságomat is ki kell elégítened. Ki fel? Beltrán és a cinkosai. Te és a vezír már megtizelleltétek a bandát. Csak ő és Silkis Sasszon siklott ki a kezetek közül. Szép kis némber nekem elhiheted. Ő adta át a megbízásokat, amikor egy-egy terhelő tanút el kellett némitanom. tanom. Aha. Te ülted meg a bölcs Branir-t? Számon tartom a sikereimet, hogy öregkoromban legyen, mire emlékeznem. Branir nem tartozik az áldozataim közé. Biztos lehet benne, hogy nem hátráltam volna meg a feladat elől, de nem kértek fel rá. Ki tette? Nem tudom, és nem is érdekel. Tetszik nekem a módszered. Legalább ennyit vártam tőled. Tudtam, hogy ha rájössz ki vagyok, nem fogod értesíteni a vezírt, hanem idejössz, hogy megkapd, ami jár neked. Még fogod hagyni Pászert? Ő lesz az egyetlen kudarcom. Ha csak nem segítesz nekem. A núbiai megpróbálta megbecsülni az aranyrudak súlyát. Gyönyörűek. Az élet rövid. Élvezni kell, amennyire csak lehet. Két hibát követtél el, Jui. Beszéljünk inkább a jövőről. Az első, hogy rosszul becsültet fel az árat. Mindet akarod? Hegynyi aranyjal sem érném be. Tréfász. A második, hogy azt hitted, gyilkos megbocsátja neked, hogy ráúszítottál egy másik páviánt. Mások talán megszánnának, de én csak egy érzéketlen néger vagyok, a páviánom pedig érzékeny és haragtartó. A barátom, és majdnem meghalt miattad, hogyha bosszúért kiált, meg kell hallgatnom őt. Gondoskodik róla, hogy ne falhas fel több árnyat. A pávján leért a lépcsőn. Soha sem látta még Kem ennyire dühösnek az állatot. Élénkvörös szeme szinte izzott, a szőre égnek merett. Kivillantotta az agyarait, és vérfagyasztóan felhördült. Nem maradt semmi kétség a felől, hogy dzsúi a bűnös. Az árnyék falu hátrahökölt, gyilkos ráugrott.